Qədr suresi Məkkədə nazil olmuşdur 5 ayəd Bağışlayan Və mehriban Allahın adıyla Həqiqətən biz onu Qədr gecəsi nazil etdik Ya Peyğəmbər Sən nə bilirsən ki Qədr gecəsi nədir Qədr gecəsi Min aydan daha xeyirlidir O gecə mələhlər və ruh Rəbbinin izni ilə həmin gündən gələn ilin qədr gecəsinə dək dünyada baş verəcək hər bir işdən dolayı Allah dərgahından əmirlər alaraq və ondan hali olaraq yerə inərlər. O gecə yeri sökülənə kimi büsbütün salamaddır, əmin amanlıqdır. Qədr gecəsi heç bir bəla nazıl olmaz. O bütünlüklə Xeyr-bərəkətdən ibarətdir. O gecə mələklər yeryüzündə gəzib, Allahın müflis fəndələrinə salam verərlər. Buna görə də qədri gecəsi səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək lazımdır.